Що тут накльовується контакт, вислизнув із натовпу і миттю, з випнутою вперед щелепою підлетів до нас. Проблеми мови радий буду допомогти. Лізі при його появі одразу насторожилась. По її матово ніжному личку промайнула тінь. Можливо, наш колега був їй чимось несимпатичний, бо чим викликана зміна її настрою? Коли В'ячеслав спробував підійти ближче до Чарлі, дівчина досить владно відсторонила його руку. Птах, мовляв, дуже чутливий, навіть нервовий. Його не слід перевтомлювати. Товмач наш, хоч і мав би, здається, відчути незручність свого становища, однаджу ніскільки не знітися. Навпаки, з розв'язною легкістю сприйняв виказану йому холодність. «Лялька!» – сказав він про Ліззі, ніби вона і не стояла тут поруч. «А це він ценосний для неї жива реклама. Його призначення – привертати знатних женихів до цієї особи». «Твої слова безстатні», – різко глянув на перекладача Себро. «А якщо дівчина просто любить свого журавля?» «Ха! Ви вважаєте, що доньки мільйонерів здатні любити». Любов доступна кожному. По обидва боки барикад. Любов не знає кордонів. Ну, брат, однак не будемо розводити на цю тему дискусій, інакше далеко зайдемо. Ліці, здається, втратила до нас інтерес. Обережно взявши свого вінценосного під крило, вивела його з клітки на втіху публіці, Неквапно рушила з ним, спернатим своїм кавалером, уподовж палуби. Дітвора вищала від захвату, повеселішала й дорослі, радіючи за Чарлі, якого зачем на поведінку винагороджено цією вільною прогулянкою під відкритим небом до корми і назад до клітки. Цей номер вона демонструє спеціально для вас. Ущипливо кидає услід у слід Вячеслав Захоплюйтесь, бажаю успіху І за хвилину його уже нема Помчався вивчати настрої мас Так іноді він висловлюється А ми стоїмо Не можемо надивитись на дівчину й птаха Які на ходу мови, про щось Злагідливо бесідують між собою Завершивши прогулянку, Ліззі, перш ніж залишити палубу, ще раз подарує нам, вірніше Петрові, свою привітну сліпучу усмішку. «Чао!» – до зустрічі, – мовляв. Услід за Ліззі негр понесе клітку з вінценосним до люкса, після чого палуба для нас одразу спустіє. Цікавість спаде, і нам із Петром нічого не залишиться, як піти знову блукати по судну. Це нам таки не набридає. Мандрувати в його нетрях, щось відкривати нове і нове у нашій пливучій горі, де годинами можна снувати сюди й туди, то спускаючись трапами в розташування інших класів, то знову підіймаючись на корабельні верхогір'я, при цьому не минаючи нагоди зазирати до якихось рубок, бодай краєм ока торкаючись того, чим живуть чиїсь і скромні каюти, і розкішні, червоним деревом оздоблені люкси. Увечері маємо змогу спостерігати іззовні, ніби крізь скло вітрини, як у величезному залі для танців вихриться в ошатних вбраннях різноплеменна публіка, як невтомно кружляють пари, Можливо, ледь знайомих або й зовсім незнайомих між собою людей. Вираз втіхи й веселощів весь час не сходить із їхніх облич. Буде така мить, коли з натовпу, пропливаючих у танці, змахни над головами у наш бік пелюстка чиєїсь руки з індійським браслетом на тоненькім зап'ясті. І, наближаючись юне, худеньке плече, на мить відкриється в плавному повороті, і навіть з відстані доблисне до нас усміх такий відкритий,